Увесь Майдан, аж до самих возів, поставлених півколом, був поспіль забитий людом. Усі стояли, скинувши шапки, тихо, мовчазно, нерухомо, з нетерпінням чекаючи початку відправи. Перед півколом вазів... Яскраво горіли у важких ставниках васкові свічки, а вниз схилом гори немов розсипані зірочки збігали вогники. З возів поздіймали ножі, шаблі, їхні відточені леза тьмяно блищали, коли на них падало тремтливе мигтюче світло. На чорному тлі ночі горів і сяяв огнями храм, ще різкіше відтінюючи навколишній морок. Крізь відчинені двері храму видно було його середину залито світлом панікадил. Зірниці спалахували частіше і частіше, блискавки розтинали чорну пелену ночі і, не би, виривали на мить із пітьми образи страшних потворних хмар, які розповзалися по всьому небу і контури дрімучого лісу, що з усіх боків оточував гору, на котрій стояв монастир». Грому не було чутно, навіть найменший подих вітерця не колихав нерухомого повітря. Але небо дихало якоюсь страшною загрозою, і щось зловісне було безшумному леті михтючих блискавок. Натовп стояв нерухомо, мовчки, затамувавши подих, чекаючи чогось страшного. Та ось царські врата в храмі розчинились. В них з'явився у повному парадному облаченні намісник монастиря отець Елпідефор і рушив до виходу в супроводі деяконів, хлопчиків із світильниками та хору, а слідом за ним потяглася довга вервечка і єромонахів, ченців і послушників. Мимовільний шепіт пробіг по юрбі і все раптом затихло. Елпідефор зупинився біля аналоя, поряд з яким було укріплено веткий запорозький прапор, у багатьох місцях пробитий кулями почернілий почорнілий від порохового диму. За ним стали шість старших священнослужителів, а по праву руку Аркадій у деяканському облаченні та Антоній. Хор і решта ченців оточили священнослужителів, Залізнякі найда стали перед військовим прапором. Благословен Бог наш! виголосив отець Елпідефор. Усі скрілили голови і почали хреститися. «Бла Словен, Господи мій, укріпи руки мої на ополчення і персти мої на брань!» – голосно почав читати отець Антоній. «І врятуй мене з рук синів чужих, їхні бо уста глаголють суету, і десниці їхні сіють неправди». Тиша, що запала навкруг, голос Антонія лунав гучно і чітко, Натовп пошепки повторяв слова псалма, і з вірою і надією ревно хрестився. Та ось Антоній замовк і грянув хор. «З нами Бог, розумійте язиці і покоряйтеся, яка з нами Бог». Урочистий спів широкими хвилями розливався довкола, і бадьорі владні звуки його проникали в серця людей. Наповнюючи їх звитягою, здавалося, люди відчували, як з кожним звуком їхні сили міцнішали, і в душах зростала відвага. Коли хор замовк, Антоній знову виступив уперед і почав читати молитву. Чим далі він читав, тим натхненніше бренів його голос. Непохитна впевненість відчувалася в ньому, передавалась усім присутнім. А блискавки страшними зигзагами розтинали чорне склепіння неба. Немов свідчили про велич всесильного Бога, який може прихиляти небеса, запалювати світила і збурювати моря. Замовк Антоній, і наперед виступив отець Аркадій. Його смагляве обличчя, ореолі чорних кучерів було мужні й суворе, очі світилися гнівом. Натовп заворушився. Аркадій звів очі до неба і почав проголошувати урочисту Ектенію. Його могутній бас, наче грім, прокотився над головами людей і досяг останніх рядів. Молитву за молитвою читав отець Аркадій, і за кожною з них натовп хрестився і падав на коліна. Останні Аркадієві слова, якими він закликав на голови ворогів і зрадників кару Господню, прозвучали страшним пророцтвом, і в ту ж хвилину чорне склепіння неба розверзлося, на мить показалася бездонна глибінь, сповнена тремтливого, сліпучо білого світла, немов із -за розірваної завіси, що відділяла небо від землі, глянуло на оповитий мороком діл нестерпно блискуче око. Усі на мить зажмурили очі, але чорна завіса неба знову зімкнулась і пролунав голос отця Елпідефора.